Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mondja meg nekem bár utána olvastam, de ezért mondjuk el, hogy Dr. Ámbét Kár, kicsoda mit lehet róla tudni. Egy történelmi személyiség, aki megírta az indiai alkotmányt. Nagyon nagy dolgot csinált, mert ugye India a, a legnépesebb demokrácia a világon azóta is. És kicsit egyetlen is, a harmadik világ országai mind megismerték a diktatúra világát, kivéve Indiát mindig hmm. demokrácia maradt, és ennek talán az az oka, hogy dr. kell nagyon jó alkotmány azt mondja még 2010-ben, hogy ez a második esélye, esélyiskolája, de korán sem biztos, hogy volt egyáltalán első, vagy ne az árokparton kapirgáljanak. De mondja el nekem, nekünk azt az ívet, amiben megérkezik nagyjából 2000 elején az iskola alapítás ötletéhez, vagy helyzetébe Személyesen mi az a motiváció, ami egy francia és szociológia szakos hallgatónak az életében egy ekkora változást hoz? Hát amikor katonák voltunk, akkor, akkor volt az a legnagyobb sláger, hogy elhagyom a várost. Az uh -huh. Ede Együttesnek volt egy e, száma, és ezt énekeltük a teherautóplatón. Hát ez persze akkor azt jelentette, hogy leszerelünk, és e, hogy megölelsz erről hazamenjünk De nekem már akkor is jelentette hogy, e, hogy testet is el fogom adni. Uh -huh. hm. De miért? Nekem volt egy ilyen. Vala, valamiért ezt nekem. E, beszélszkelte magát a koszolkodásomba már. E, akkor ugye a katonának akkor úgy vittek minket, hogy rögtön értségű után. E, de hát hogy én még elvégeztem, azt, hogy értem ezt Pesten. De végig azt kerestem, hogy, e, hogy valami valami kalandosabb helyen szeretnünk. De ez, ez, ez saját magából jött magátakat, önmagát akarta, ön magát akarta kipróbálni, vagy akkor már kezdett? Igen? Uh, igen. Uh -huh. igen, kifejezetten. Hát ugye 21 éves korában az ember tőleg magával nem fogta a voltás, világos csak díszlet. És, és e, úgy éreztem, hogy az, amit itt tanulunk az egyetemen, hogy, hogy a szociológusok, antropológusok elmennek távoli helyekre különleges e, dolgokat tapasztalnak, megírják, és emberek felolvassák. Ez, ez, ez nekem való. Nagyon-nagyon meg akartam érni a férfiel. Hát az jöttem meg. De az, azon, talán megvan. <gül> És az, hogy mondjuk Indiához, vagy mondjuk a Damamitrahoz eljut, az a cigányság nyelvek kultúrája nyomán szervesen érkezett meg az életébe, vagy valami egyéb esetleg szellemi hatásnak köszönhető? Ezt hát ott van, benne, igen, de hm. az tényleg egészen varázslatos, hogy ha egy idő ide egy magyar cigány telepre, vagy egy cigány családba, beszéljük a nyelvet, akkor egy-két nap után már nagyjából tudja követni, hogy legalább a konyhában a gyerekekkel, hogy, hogy, hogy, hogy mi folyik. Tehát ez a nyelvrokonsága sokkal közelebbi, mint, mint mondjuk a magyar a finn. Az arcok is sokkal, sokkal ide mint amennyire, mint mindegy vagyunk, igen. Szóval ez egy igazi, igazi rokonság valóban az indiai, és a, fián, a fián a véletlen úgy hozta, hogy az előző 7-7 emberesetét jelő volt. És vele arról beszéltem, azt kérdeztem tőle, hogy hogyan jut el belül az ember ahhoz a ponthoz, amikor azt mondja, hogy vannak gondolataim, érzelmeim, attitűdöm. A, a, a felé, hogy hogyan tudom kibontani magam, és hogyan nem leszek rab a továbbiakban. De hogy történik az, hogy elkezdem tanítani, és tudom, hogy ön, az ön esetében ez nem feltétlenül jó kifejezés, de hogy hogyan akarom, tehát hogy meg akarom osztani másokkal. Igenis, szeretnék abban segíteni, mondjuk például, hogy a cigányok nem csak a nyolc osztály elvégzéséig, hanem mondjuk az érettségig eljussanak. Tehát hogy történik az a váltás, amikor azt mondom, hogy közösségben kezdek el gondolkodni? Ebben neked nagyon sokat jelentett a, a francia nyelv, tehát én francia tanár vagyok, és e, e, szociológus, tehát ki akar tanulni, ugye ilyen <gül> tantár nincs az iskolákban, a francia meg van. És annyira volt, hogy ugye akkor még, hát én mezőm előbb üreg vagyok, akkor még az orosz voltam. És <gül> Na, e, e, e, hát nagyon-nagyon örült mindenki a szabuban, hogy, e, hogy nem csak az orosz van, hanem van egy nyugati nyelv, én meg ezt valóban át akartam adni, igen. Az, az Azt egy nagyon élmény volt az, hogy, hogy megtanultam, szóval nekem van egy unokatestőrem van és ezért volt akkor fontos, megtanulja. És láttam, hogy másoknak nincsen unokatestőrik van Tországban. de hát ugye nagyon közel volt már a rendszerváltás. Most mindenki érezte a hogy a világnak a vége, mert valami érte tanulni. Az angolt, akkor még nem, nem értettük hogy mennyire fontos ma már, ma már persze minden angoló de, de átadni valamit, ami, amit én tudok, hát igen, ez, ez a Tamára Tamára. Hm. A Jaibeam közössége ö, tagjaként, amikor arra beszélünk, hogy Dama Mitra, tehát a tanbarátja megérintette őt, ez a, önte ez a fajta szellemiség is. Tehát mondjuk így, hogy a keletibb ízű közösségi felfogás? Igen, bár ez már egészen korán, tehát e, e, volt a, a, az apámnak, hogy három úgynevezett könyve voltak, mert hatalmas köztársaságban nőttem fel, és, és azok között, a könyvek között volt mindenféle, többek között e, kínai orvoslás, meg e, tibetről volt egy, egy nagyon hatalmas könyv, e, Csepel Tehreozózatot fogadta ki a, ezeket ban egyébként, e, a, hogy fel tudnak-e menni a világetegére, és fel tudnak menni. Volt egy versenytársas Skoda-teherautó, <gül> valaki egy e, de Ugye is viske volt, hogy, e, hogy a nagy kommunista világ is adalmaszaltozik, ahova kínális, mert én, hát Tübet is. <kül> És erről volt hogy egy gyönyörű könyv, egy gyönyörű ahol, ahol Tübet még abban a szinte érintetlen valóságában mutatkozott meg, ami, ami még az ötvenes életben volt. Hát ez engem nagyon megfogott, igen. Szóval, ilyen. E De mágikusan, tehát a világ teljesen más volt, tehát ilyen mitikusan más volt, vagy az, ahogyan egymáshoz viszonyulnak, meg önmagukhoz. -e Gondolhatja, hogy azért az ötvenes évek egy olyan a hogy az egy is megképes volt, azért. Alexander david Neil. <sév passiert> hát igen, az Magyarországon azért a a dolognak a vallási része nem volt megmutatva, pont azért volt isgyalmasabb. Uh -huh. Igen, hát ami, ami, amit nem láthatunk, de ez a titk, hogy ott van, hát ez nagyon érzetett engem. Hmm. Meddig jutott el ebben? Azért érdekes ez a kérdés, mert ha mondjuk az indiai arhikusabb művetségét nézem, tehát a védákat, a Rigveda, Véda, ami kihetetlenül erősen mutatnak egy utat, és hogyha azt az ember követi, akkor tiszta életet tud élni. De alapjában, mivel ott az ember saját magára fókuszál. Igen, azért, különösen ugye, egy kamaszodó fiatalembernek, aki akkor voltam, eh, az is nem volt, hogy magamra fókuszálja, de uh -huh. akkor még nem volt ilyen, hogy, hogy meditálni lehetett volna járni közösségbe. Tehát az akkor még először csak könyveket jelentett, aztán egy-egy embert, aki azért lehet erről kérdezni. Volt egy út is a misszió Kesten, hogy oda el lehetett az hogy miért látta, miért nem, nem, nem lehetett. Lehet. Föltenni ilyen kérdéseket, mint a jeleneket most. <sítható> és hát ez nagyon-nagyon így értem, igen. E egyszer azt válaszolta az a, a missziónak a vezetője, hogy nagyon jó, majd ma jöjjön vissza, hogyha olvas angolul, németül északi elut, és, és az orromot az lezajutták, azért nem adták könnyen. Uh -huh. Tehát, hogy az ember ilyen nem, nem Azt a mélyebb tudást ma se könnyen. <gül> Igen, és aztán ahogy nagyobb legyen, is ide, lassan kéne nyílt a világ nyugat felé, aztán az a követ felé, és az egyáltalán a valami és nyugod ki a tületére. Két évvel ezelőtt megjelent a Mérges Butha című film, és önöket annak idején egy osztrák buddhista közösségen keresztül találta meg a filmírója és rendezője. Az önök iskolájában a buddhista háttér az önökhöz kötődik, hiszen az iskola fenntartója is a Jibim közösség. Hogy működik ez az iskolában, hiszen nyilván a szülők nagy része, akik odajáratják a gyerekeket, nem ilyen háttérrel rendelkezik. És a diákok is, természetesen. És a diákok is, mint hogy onról jönnek. Be. Főleg katolikusnak vannak keresztelve. Hát attól függ, hogy a pap mennyire dolgozik az adott <gül> településen, mert van, a ahol kiterjed a a uh -huh. legszegényebbekre is, a papoknak is azért az, az nagyon jó. Tehát ott, ott nagyon komoly, esetleg hívő háttérrel is érkeznek gyerekek, de hát nem ez a jellemző. Jellemző az, az hogy a vallásról semmit, semmiféle hallásról semmit nem tudnak, mikor hozzánk kerülnek. És akkor mi történik? Mert gondolom, hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki szimpatikus az, ami ott történik az iskolában, szimpatikus az az eszmerendszer, amit képviselnek, akkor elkezd érdeklődni a buddhizmus iránt is. Úgy tudom, hogy van meditációs szoba, illetve ö, van lehetőség arra, hogy megismerjék a buddhizmust, mint vallást is önöknél. Van, azért mi nem vagyunk hitérítők. Nem, hát ezt gondolom. Hát, hát... Számunkra butviztosnak a legfontosabb mondani valója az az, hogy mindannyian rendelkezünk a lehetőséggel arra, hogy tökéletesebbek legyünk, mert nem vagyunk tökéletesek, ezt persze uh -huh. mások követői is így látják, tehát ebben teljesen az egyetértés, azt hiszem. De lehetünk, lehetünk jobbak, lehetünk hasznosabbak a környezetünk számára, és ehhez a legfontosabb, hogyha a tudatunkat műveljük. A tanulás például. A ja, dr. nevét nem véletlenül vette fel az iskola, hiszen magát azt a fajta résztvevő, cselekvő buddhizmust képviselik, ami dr. Ámbetkár is képviselt. Így van. Ő azt tanácsolta a híveinek, hogyha ki akarnak szabadulni a kasztok fogságából, a kasztok poklából, így mondták ezt akkor Indiában. Tényleg, tényleg szörnyű dolog lehet egy kasztrendszerben alul lenni, alulra születni, Soha nem rendelkezni az a lehetőséggel, hogy normális oktatásba küldjem a gyerekeimet. Akár csak normális, mondjuk elmennek egy étterembe és másokkal együtt egyek, szóval ezt is tiltja a kasztáncát. És ebből kiszabadulni csak úgy lehet, hogyha a gondolkodásomat alakítom át. Ahhoz meg hát a legjobb, hogyha művelem magamat, tanulok. Ugye itt másik nagyon fontos üzenet is megjelenik. Egyrészt ö, maga dr. Ambetkár története az, ö, hát egy ilyen kivételes sikertörténet, hogy valaki, aki az érinthetetlenek kasztjába tartozik, az képes segítséggel eljutni, külföldre tanulni, hazaérkezik, mint egy ügyvéd, később miniszter lesz, részt vesz az alkotmány megírásában, és egy nagyon fontos üzenete van, hogy mindenki felelős a saját sorsáért. Hát ez nem kell érinthetetlennek lenni, hogy ez nagyon sok ember számára ne legyen mert ez azért nagyon tevékeny dolog. Igen, a diákjainkat ez fogja meg a legjobban. Érdekes módon nem a Budha története, uh -huh. egy, egy 20. századi szentnek a története, aki attól vált szenté, hogy nem hagyta magát, hogy őt elnyomják, nem hagyta magát, hogy ő egy életen át megvetett faluszéli párja legyen, hanem már gyerekkorában kitűnt azzal, hogy ő tanul és tehetségesebb, mint az átlag, ezt észrevette egy maharadzsa, és ö, ösztöndíjat adott neki, és ő ezzel élt. Annyira élt, hogy ö, a tanulmányait végül is már nem Indiában fejezte be, hanem Londonban és New Yorkban, tehát, tehát nagyon sokra vitte csak magában az iskolavendszertben, és utána hazament. hazament az Igen, ez egy másik nagyon fontos üzenet, én azt gondolom. Igen, így van, így van. És ez mondom az ilyákjainkat nagyon izgatja, mert, mert fölismerik a saját sorsukat. Ugye a falu széni cigánytelepekben nem nehéz meglátni a megkülönböztetést, mm. és, és elhiszik nem csak ennek a történetnek, hanem annak a sok-sok kedves indiai vendégünknek, akik maguk is ezt az utat bejárták, hogy van kiút a, a megkülönböztetésből van kiút a nyomorból. És ez pedig a tanulás. Azok, akik már elvégezték az iskolát, leérettségiztek, tovább tanultak akár Magyarországon, akár külföldön ők, mennyire járnak vissza, mennyire tudják segíteni ezt a folyamatot, mert azért az fantasztikus dolog, hogy tényleg jönnek Indiából, külföldről, ugye buddhista közösségeken keresztül rengeteg támogatás is, segítséget is kaphat az iskola, de mégiscsak a saját közegemből, akiknek már sikerült, az egy nagyon-nagyon fontos példa. Igen, ez az iskola úgy épül föl, hogy az igazgatót valaki kinevezinak ki az, aki engem. Uh -huh. Hát a volt tanítványaink, a volt diákjaink, uh -huh. akik, akik maguk is már az életségi után a felsőoktatásba kerültek, és nem hagyták el ezt a közösséget, fontos nekik továbbra is, hogy az unokatestvéreik, vagy a számukra akár ismeretlen fiatalok. Ugyanígy sikerrel járjanak. És, és ők azok, akik ma már vezetik tulajdonképpen a döntéseket hozzák. Ez az, amit Indiából megtanultunk, hogy kézbe lehet nem csak a saját sorsomat, uh -huh. hanem a közösségemnek is a sorsát. Ez az iskolát a JABIM közösség, putista közösség működteti. Ugye annak idején ez a közösség 2007-ben egykázként bejegyzésre került Magyarországon, Orsos János vezetésével, és aztán pedig ugye 11-ben, amikor az egyházi státuszokat így a kormány szívesen visszavonta, akkor meg is vonták ezt az egyházi státuszt. Jelente bármilyen változást az életükben, vagy pedig ez igazából nem számít, mert a dolog működik tovább mindenféle szempontból, a buddhista közösség szempontjából is, és az iskola szempontjából is. Most nyitjuk meg a kollégiumot az iskola mellett, eddig nem volt kollégium? Ez azért behatárolta a lehetőségeinket. Most lesz Miskolcon egy szép új kollégiumunk, és ennek a kollégiumnak a megnyitására az Európai budista Unió elnöke fog érkezni. Tehát Európában úgy látják, hogy mi valásosak vagyunk, megfelelően végezzük a dolgunkat. Reméljük, hogy majd Magyarországon is így fogják látni egy idő után. Mi volt az ön számára az a döntés, illetve az a pont, amikor azt mondta, hogy az önnek legmegfelelőbb, az önnek legtesthez élőbb rendszer az a buddhizmus? Hát talán, amikor Indiában láttam ezt a tömegmozgalmat. Uh -huh. Tehát azokkal a fiatalokkal találkoztam, akiknek a szüleik szinte mindenki írásodatlan volt, és, és, és falusi kiszolgáltatott szegény ember. És, és azok a fiatalok, akik már ezeknek az unokái, akik ugye írásos e, átértek, a, el, elhagyták a kasztrendszert, elhagyták a hinduizmust, és átértek a buddha vallására, szóval ezeknek a, az embereknek az unokáiból találkoztunk, akik hát mikrobiológusok, vasúti mérnökök, rendőrfőnökök, soha a társadalom uh -huh. mindenféle e, fontos pozícióját e, be tudják tölteni, és ez nem kellett hozzá 50-60 év. Szóval ez, ez, ez igazán szédületes. És ehhez bizony ö, át kell alakítani az embernek a tudatát. El kell felejteni a, a régi hiteket, és, és olyan, olyan hitet kell választani, ami előre visz. Ez ugye már volt tényleg minden. Az apukám azt szokta vonani, hogy volt nem, mert minden csak énekes halott, nem? Tehát, hogy... Francia a szociológia szakon végzett országgyűlési képviselő is volt, tehát hogy tényleg egy csomó minden csinált már életében, és úgy tűnik, hogy most ez a dolog nem, nem ereszti, Itt érzi a leghasznosabbnak magát. Hát azért ez már. évtizedre így van. Igen, ezért kérdezem, hogy így. Ez most egy úgy tűnik, hogy jött-ment, és aztán most itt így lecövekelt. Igen, kalandkeresésből kerültem én falura, uh -huh. Azt gondoltam, hogy uh, mutatok én ezeknek a testének, olyat, amit még nem láttak. Tényleg, tényleg olyan találtam, ami, ami, ami nagyon új volt, és nagyon megfogott. Szóval, uh, ugye, ilyen végzettséggel, meg ilyen uh, akár kezdeti kerekkel is, uh, bármikor elhagyhattam volna ezt a pályát, nem azért maradtam itt, mert uh, valami nem sikerült volna máshol, hanem mert ez nagyon-nagyon felemelő -nagyon, uh, minden, mindennapos jó érzés. Olyan emberekkel egy dolgoznak, akiknek szükségük van. Uh, hát egymásra is. De, de például az én munkámra is talán. A hátrányos helyzetű gyerekeknek a sorsáról beszélgetünk, és az iskoláról, amit vezet. Mesélje már el, el, hogy most tulajdonképpen milyen iskolának az élén áll, és, és milyen tevékenység zajlik ott. Hát tulajdonképpen nagyon egyszerű ez egy gimnázium. Végsem olyan egyszerű. Na, gondoltam, mert különben nem beszélnénk, hogyha egy egyszerű gimnázium. Bár lehet, hogy ma már nincs is egyszerű gimnázium, tehát pontosítsunk, igen. Hát minden is, ha bejön az ember ebbe a gimnáziumba, akkor nagyon sok fiatal találkozik. Ugye, ez más gimnáziumokban hát nem jellemző Magyarországon. Tehát ebben, hogy úgy mondjam, különlegesek vagyunk. Ez kezdettől fogva a volt, hogy minél több hátrányos helyzetű, falusi, hát nem csak falusi, azért most már vannak iskolciak bőven, de szóval, szóval nehéz helyzetből induló diát értségíthessen le. Miért, miért tekinthetjük, tudom, hogy ez a valóság, de miért még mégis speciális esetnek azt, amikor egy roma gyerek-cigány gyerek gimnáziumba jár? Mi a általános tervehez képest, vagy az áterv? Hát, amikor megkeresik ezeket a családokat, hogy azt mondta a nyolcadikus osztályfőnek, hogy be kellene értségizni a fiúnak, a lánynak, akkor általában nagyon kedvesen fogadnak bennünket, de erre az esetőségre ők nem gondolnak megoktól, hogy érettségi. Nincsen az ismerettségi körben, a rokoni körben nincs olyan senki, aki érettségizett volna. Tehát tulajdonképpen van Magyarországon egy e, kb. félmillió embert számláló elég nagy tömeg, akik hát teljes egészében Kimaradtak abból, hogy, hogy a középiskolák közelébe is kerüljenek. Tehát valódi opcióként, élettervként, mivel ismeretlen, ö, nem látott mintáról van szó, ezért fel sem merül, hogy a gimnázium irányba kezdjenek el lépéseket tenni. És ugyanez a helyzet Szlovákiában, vagy Romániában. Tehát ezek a kelet-európai társadalmak ezek úgy próbálnak demokráciát csinálni, hogy Hát a, a, a leglényegesebb szolgáltatásokból a lakosság egy jelentős része kimarad, igen. És úgy gondoljuk, hogy ez nincsen rendjén. Ekkor jött az indiai e, példa segítségképpen, mert ugye India még szigorúbban elkülöníti a e, különböző társadalmi rétegeket, ugye a katszenszeret ezt szolgálja, és azt láttuk, hogy e, az indiai demokrácia ezt a problémát Hát ha nem is számolta föl, de, de a kapukat nyitott ezeknek az embereknek. Mi volt az, amit Ez ők szállt. tudtak, és mi még nem tudtunk, és importálni tudjuk? Vagyis tudják önök? Vagy próbálkoznak legalábbis ezzel? Igen, az első lépés tulajdonképpen csak az első, mert a többi az már megy. Tehát az, hogy a ismeretlen meg a helysírás, meg az angol nyelv, az már megy akkor, hogyha az első lépést megtesszük, az pedig a, a, annak az elhízése, hogy ez uh -huh. lehetséges. Tehát el kell hinni, hogy igen, én pont ugyanolyan ember vagyok, két fülem van, egy orrom képes vagyok ugyanazt az iskoláztatást végig csinálni, amit bárki más. Ezt a gyerekekkel nehezebb elhitetni, vagy a, a szülői generációval? Tehát hol, hol érzik a nagyobb nehézséget? Mind a kettő kihívás, mert ugye a szülőnek teljesen ismeretlen az egész, és végig ismeretlen lesz neki, tehát ő tudja, hogyha odaadja a gyerekét, akkor legalábbis az iskolaidőre nem fogja látni, és sejti, hogy később is bizony egy olyan út nyílik meg a gyerek előtt, hogy, hogy hát ő elkerül majd onnan, ahol felnőtt. Uh -huh. Tehát a szülőnek ezért nehéz. A gyereknek meg azért nehéz, mert ő, ő erre nem készült. Tehát a magyar társadalom az általános iskolás cigánygyerekeket egyáltalán nem készítik fel arra, hogy a közmunkán kívül más is van. Tehát ami valódi opcióként felmerül, akkor a, a fejekben vagy ami evidencia, akkor az a, a közmunka iránya. Igen. Tehát ezt, ezt sikerült elhitetni. És sajnos az utóbbi időben ezt anyagi ösztönzők is segítik. Tehát ez úgy van, hogy leszállították ugye a tankötelezettség korhatárát 18-16 évre. Tehát 16 éves korában a születésnapján, hogyha a diák elmegy a e, munkahogyi hivatalba, akkor e, jövességgel már másnaptól kap egy olyan lehetőséget, amiben annyi pénzt tízhatva, mint az anyukája, vagy amint az apukája. Tehát ki tud ennek ellenállni ebben a e, nagyon szegény társadalmi közegben? Ugye senki. Ösztöndíjat ezek a hallgatók e, vagy diákok kapnak? Mi magán személyekhez fordulunk ebben az ügyben, hogy, hogy támogassanak egy-egy tehetséges diákot, és ebben sikeresek is vagyunk, mert azért a magyar társadalomban e, van nagyon sok olyan ember, aki tehetős, megteheti, nem, nem, nem is érzi meg az ő költségvetése igazából azt a, azt a kis segítséget és, és nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek, hogy hát nem kell elmenni munkanélkülinek, hanem, hanem tanulok és, és van, akinek ez fontos, és én azért nem járok rosszul abban a pillanatban, szemben, amikor tanulok. E, nagyon sokat tudunk ugye a, a cigányság hátrányos helyzetéről, azt is most már látjuk, vagy tudjuk, hogy van egy iskola, ami e, legalább kitörési lehetőséget biztosít. Mondja már nekem, meg nekünk, a hallgatóknak sikertörténeteket, mert szerintem arra vagyunk leginkább kiéhezve, hogy halljunk valami jót, hogy lehet ennek jó vége, és lehet ezt jól is csinálni. Tulajdonképpen akárhova nézek az iskolában, ha a, a, a diákok közé nézek, akkor, akkor persze minden nap ott van az a, a siker, ami egy pedagógusnak meg is jár. Igen, hát a, ez a fizetség, igen. Megy, így van. De ha bemegyek a tanáriban, nálunk ott is ugyanez vár engem, tehát egy csomó olyan kollégám van, Szőt a főnökeim is. Olyanok, akik maguk királytelepeken születtek valahol, egy faluba fölnőttek, és megretségísztek, és elmentek a felsőoktatásba, és nem hagyták el a közösségüket. Ez egy kulcs fontosságú dolog, hogy visszatértek. Bizony, bizony. Uh -huh. Nyilván sokfélek vagyunk, van, aki kaladt is és, és, és nem akarod maradni, ahol felnőtt, de mindig van jó néhány olyan, olyan fiatal, aki szeretné továbbadni azt, ami kapott. Mi az, amit a legszívesebben vagy egy konkrét esetet elmondani. Mert nyilvánvaló, hogyha ott látja a pedagógusokat együtt plusz a diákok lelkesedését, ahogy mondtam valóban egy pedagógusnak annál nagyobb öröm, mint hogy szívesen járnak a diákok iskolába, és szeretik őt és lelkesek, és motiváltak a tanulása tulajdonképpen nincs és a jelenkori és talán mindenkori magyar társadalomban nem is vagy nem hallottam még ennek ennél nagyobb fizetséget. Egy ilyen kiemelkedő sikertörténet, ha röviden elmondana nekünk, vagy akikre különösen büszkék, akkor azt én nagyon megköszönném. Tavaly volt egy fiú, aki leérettségizett nálunk, tehát most már több mint egy éve, hiszen az érettségi kavasztal vannak, aki úgy került hozzánk, hogy hát neki a matek nem megy, Ő elkezdett egy gimnáziumot valahol Piskolcson, de össze is veszett a motekmaráliával, szóval ő így nem fog leérettségizteni, de hát azért még ezt megpróbálja, mert ugye van neki egy húga, aki hozzánk járt, és akkor ő is megpróbálja, nem kilencedikbe jött át hozzánk, hanem azt hiszem tizedik után. És mindig kérdezgettük, a talományairól, ezt nem szerette, viszont szívesen mutogatta, hogy miket rajzol. És ez figyelemre volt. Nem tanult ő soha rajzolni, de, de mindenki fölkapta a fejét, amikor látta ezeket a rajzokat. A rajztanárunk is. <gül> és e, a rajztanárunk azonnal kapcsolt, hogy e, ma ez, ez az. <gül> ez az ő Megtaláltuk eszmere. az útját? Így van, hiszen rajzból nem nagyon szoktak érettségizni a fiatalok A inkább földrajzból szoktak. az. Az, az, az a legrövidebb. Igen, <gül> igen. Igen. <gül> <gül> és raktan a a szárnyai alá vette, e, fölkészítette erre a rajz és művészet történet de hát minek, ugye ez sokszor elhangzott közben, minek egy cigánytanapi fiatalnak rajzból, művészet történetből érettségére, mire megy ő azzal? Ez, ez, ez bennünket is izgatott ez a kérdés, és egyszer csak kiderült, hogy a Waldorf főiskola ahogy a pedagógusokat képeznek. Igen. A van az főiskola az nagyon örül annak, hogyha valaki művészetből képzettebb, mint mások. És úgy, úgy megy oda, hogy ő, ő, ő, őt a művészet nem csak hogy érdekli, hanem. Nemhez ha, Megnéztem az oktatási hivatalnak a honlapját, ahol én megleve azt láttam, hogy tulajdonképpen ez az iskola nem is egy iskola, hiszen a, a feladat ellátási helyeknél több mint 30 helyet láttam. Ezt, ezt mesélje már el nekünk, hogy ez, ez akkor pontosan hogy néz ki? Ez igazából már csak a múltunk. Úgy nézett ki, hogy mi a falusi sorsi közösségekhez szerettünk volna közel kerülni az első pillanatunktól fogva. És Borsod megyében ugye a városoktól távol nagyon sok olyan falu van, ahol egy fiatal igazából hát, hogyha el nem megy onnan, akkor nem tudtam inni. Igen. Már a Úgyhogy oda mentünk egy, egy ilyen helyre, olyan valvakat kerestünk, ahol É, vagy üresen állt egy iskola, mert ilyen is volt, és akkor kibéreltük, az önkormányzat ott örül neki, hogy kapott uh -huh. életi díjat, és ír a gyerek hát fiatalok töltött töltötte be az elárvút iskolát. És aztán mentünk olyan iskolákba is, ahol délelőtt uh, volt tanítás, de délután ugyaniben iskola kibéreltük, uh -huh. és akkor délutánra kibéreltük. Ezt, ezt elég sok helyen megcsináltuk, és ez egy népszerű jó dolog volt, csak nagyon nehéz volt megszervezni, hogy, hogy a tanárok hát, rossz közlekedéssel megsire. Eljussanak. Igen, igen. Ezt akartam kérdezni, mert olvastam egy magyar narancs cikket, amiben éppen azt mondja, hogy bizony a tanári kart borzasztó nehéz össze válni, mert nagyon sokan egyszerűen rangon alulinak tartják, vagy például a, a távolság leküzdése miatt. Most jelen pillanatban hogy állnak? Hát ugye attól függ, hogy milyen szakos az ember, magyar szakos vagy fordra szakos diplomám van, akkor azért uh, még mindig uh, nézni kell az állásokat, hogy hogyan, hogyan tudok dolgozni. Ha például matek tanár vagyok, vagy angoltanár, akkor a gazdasági életben sokkal többen tudok keresni, mint egy iskolában. Igen. Úgyhogy ez így van az iskolákban, hogy uh, bizonyos uh, tantárgyakból uh, nagy hiány alakult ki. Mert sokan elmentek például akár külföldre is egy-egy uh, ilyen diplomával. Más tantátokból azért könnyebb tanáltató uh -huh. Jelen pillanatban megoldott? Nagyjából igen. Nagyjából. E, hát igen. Különösen mióta beköltöztünk Miskolcsa. Uh -huh. e, ez uh -huh. egy váratlan fordulat volt az életünkben, egy, egy külföldi adományozó, egy magyar külföldi London, Londonban e, lakik egy család, és itt csináltak egy alapítványt. Uh -huh. e, és e, ők vásároltak nekünk egy iskolai épületet niskoltam ez a Badur Alapítvány uh -huh. ezzel hát azóta, uh -huh. azóta az egész más helyzetünk ezzel viszont uh, akkor valószínűleg elvesztettek sajókazai diákokat? el uh -huh. sajnos, tehát a sajókazai diákokat megkérdeztük, hogy hogyan akarnak niskolába járni és majdnem mindenki azt mondta, hogy ő szeretne bejönni niskoltam, uh -huh. ah, és hogyha korábban kell kelni, nem szűjtik a buszokat, szóval azért, azért vállaltak azért, azért sokat ezek a fiatalok Na, de ugye, akik uh, mondjuk kismamák, és hát mi többek között az őkedőkért kezdtünk egyáltalán létre, tehát akik nem tudnának elmenni, igen, igen, igen, nem igen. tudtak minket követni Miskolcra, viszont ők azért nem voltak annyira sokan, hogy kiött volna belőlük egy osztályokozán. Uh -huh. Világos. Tehát hát az, az ilyen változásokat sajnos mindig a legnehezett helyzetűek. Világos. Ahogy átfutottam az iskolával, meg az ön nevével kapcsolatos ilyen hát média, híradásokat, egyebeket, hát nekem egy kicsit az jött le, hogy, hogy és nagyon finoman fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy a jelenlegi politikai kurzusnak nem kifejezetten kegyeltje az önök iskolája. Így van ez még most is. Nézd, személy szerint a minisztériumnak a vezetésével jól kijöttünk mindig is. Uh -huh. Sőt, azt kell mondjam, hogy a jobban. Tehát ahogy látták, hogy e, valóban eredményes az a munka, amit csinálunk, és tényleg a diákoknak ez, ez, ez valóban sokat jelent. Hát ez egyszerűen, ha a papírokra elnéz, az ember abból látszik. Tehát e, olyan fiatalok, hogy nem járt az iskolába ezek járnak, e, a hosszú ideig járnak, az eredmények javulnak. Szóval azért ezek, ezek mérhető eredmények. Uh -huh ez a minisztériumnak is föltűnt. Uh -huh. Tehát azt kell mondjam, hogy akik személy szerint foglalkoznak velünk, azokkal kifejezetten jó a viszony, és szakmai alapon jó a viszony. Világos. Világos. De, de való igaz, hogy vannak olyan uh, politikai ennek a jelenlegi kormányzatnak, amik hát nehezen passzolnak a jelenleghez. Uh -huh. uh -huh. Tehát nevezetesen uh, ezt az egész uh, 17-18 éves E, Szegénysoros korosztályt kiterelték tulajdonképpen a közmunkák világába. E, munkanélkülinek lenni ma e, tulajdonképpen jobb diáknak uh -huh. lenni. E, több pénz is haza a, a fiatal, hogyha bejelentődik munkanélkülinek, mint hogyha megmarad a dinaszin tanulónak. Hát ez, ez, ez nekünk nagy bajt okoz. Uh -huh. Ez egyébként, tehát ugye értem, tehát szakmailag azt gondolom, hogy tényleg támadhatatlan. Tehát, hogyha van eredmény, van mit fölmutatni, akkor azt igen nehéz megtámadni. Ez kifejeződik például különböző pályázati lehetőségeknek a elnyerésében is? Tehát tudnak eredményesen pályázni egyéb kiegészítő tevékenységekre? Vele csináltuk, évvel az évvel ezelőtt és ma már nem nagyon akarjuk csinálni, mert a pályázati pénzről egy nagyon bizonytalan, úgy is mondhatnám, hogy túl sok pénzet egyszerre, uh -huh. és az aztán nagyon meglátjuk, amikor meg nincs éppen. Tehát nem jó egy, egy pedagógiai munkát kitenni egy nagyon hullámzó finanszírozásnak. Az a jó, hogyha a magyar állam ezt a szívén viseli, és egyenletesen Tehát uh -huh. Bizonyos értelemben azért ezt e, meg is teszi, tehát a, a működési költségeink, e, ha nem is... E, Oldanak még minden problémát, például ezt így, hogy a közmunkába terelnek pénzügyi eszközöket a fiatalok az iskolából. Hát ezt nem oldja meg a, a finanszírozás. De azért, azért sok mindent igen. Engem nagyon érdekelne az a faj. A módszertan, amivel tanítanak, illetve hogy hogy alakítják folyamatosan évről évre. Mert ugye most átköltöztek Miskolcra, volt, amikor 30 kisebb helyen tanítottak, és nyilván mindig alkalmazkodni kell ahhoz az új helyzethez, az új ö, tanítványi gárdához, illetve hát nyilván a tanári gárdát is valahogy figyelembe kell venni, amikor kialakítják, hogy na most ebben az évben mi fog történni. Ez így van. Ez mindig izgalmas, és most ebben az évben is izgalmas, mert most kollégiumot is indítunk, és a kollégiummal hát óriásít nyerünk, mert e, ugye a házi feladat, hát ezekben a falusi általános iskolákban nem mindig e, természetes dolog, hogy házi feladatot meg kell csinálni. Viszont egy kollégiumban meg, ugye erre van módunk, hogy szegény gyerekektől ezt kikényszerítsük, hogy, hogy legyen feladat. Tehát nyerünk egy délutáni két-három órát, ami egy óriási lehetőség az eddigiekhez képest, mert eddig ezt vagy megcsinálta a gyerek, vagy nem otthon. Most már biztos meg fogja csinálni, aki kollégista lesz. Aki meg nem lesz kollégista, az is hát kénytelen lépést tartani ezzel az ütemmel. Hány férőhelyes a kollégium? 35 helyre terveztük, de azért azt is szeretnénk, hogy nem, ne csak a mi diákjaink legyenek ott kollégisták, tehát ez a 35 nem mind a mi kollégistaink lesznek, hanem például olyan fiatalok, akik valamilyen más gimnáziumba vagy akár egyetemre jelentkeztek Miskolcon, és szívesen laknának együtt a miénkkel. például azért, mert rokonok, vagy meg barátok, vagy hogy mert mi egy jó hely vagyunk. <gül> Ez például egy remek indok egyébként. Ez most egy új kollégium Miskolcon, tehát gondolom, hogy egyrészt ennek azért kell egy kis hát nem is hírverés, de hogy azért tudniuk kell, hogy oda is lehet jelentkezni. Másrészt pedig nyilván akkor ki kell alakítani ehhez is a tanári gárdát, a nevelői gárdát, akik ott lesznek. Tegnap azt mondta a kollégámnak, hogy hát viszonylag jól állnak tanárokkal, nevelő tanárokkal, és a mert itt Budapesten, én úgy tudom, hogy bozaszton nehéz nevelő tanár találni. Egy nagyon izgalmas dologgal kísérletezünk. Olyan külföldi egyetemistát állítunk be kettőt is, akik Magyarországon szerezték a diplomájukat, de ugye angol nyelven tanultak, és eleve uh -huh. nem tudtak ők magyarul, és nem tanultak meg közben nagyon magyarul. Tehát a kikérdező tanár délután olyan lesz, aki angolul tudja csak kikérdezni az anyagot. Hát ezt direkt csináljuk, hogy ne hmm. legyen. <gül> az egy motiváció. Hát igen, mert, mert ugye, hogyha rá van kényszerítve az ember, hogy, hogy az angol ténylegesen használja olyan helyzetekben is, ami, ami nem a óra. Tudom én a e, matematikának a szókincse, vagy a e, bármilyen természettudománynak a szókincse, az, az nem fölgözlenül kerül elő egy angol órán. Itt meg fog. Tehát mi ennyiben egy, egy olyan szolgáltatást nyújtunk, ezt Indiában tanultuk. Uh -huh. nem? Ugye Indiában a közoktatás természetes közege az, az angol nyelv. A könyvek, de maguk a tanárok is, akár indiaiak is, ők angolul tanulták meg a periódusos rendszert, vagy a, nem tudom, a biológiai a evolúciót, szóval bármit, amit az ember a, a közműveltségben megtanul, azt nem földetlen az anyjányelvén sajátította el, hanem angolul. És úgy látjuk, hogy erre most nagy szükség van ebben a mai világban, amikor az angol ennyire fontossá lett. Hát egy, ad egy arra, hogy az ember válaszol legalább, hogy Magyarországon vagy külföldön szeretne tovább tanulni, dolgozni, tehát hogy szeretne kipróbálni egyáltalán bármit máshol. Hogy viszonyulnak ehhez a diákok? Mert azért a tavalyi év végén már beszéltek erről. Persze, és találkoztunk is azokkal az egyetemistákkal, akik erre a munkára pályáztak. Ugye ők afrikaiak vagy indiaiak, tehát nagyon messziről érkeztek, mm. és a gyerekeknek ez nyilván izgalmas. Általában a fiúk, ugye, akik itt maradnak még a tanulmányaik után egy pár évet ezért, hogy itt munkatapasztalatok is szerezzenek. De szóval ez, ez kihívás mindkét fél számára és mi ezt akarjuk, ezt keressük hogy, hogy olyan, olyan kulturális helyzeteket állítsunk elő, amik otthon a faluban maguktól nem állnak elő Milyen feltételeknek kell megfelelni, hogyha valaki szeretne például önöknél ilyen nevelő tanár lenni, vagy kikérdező tanár vagy nem tudom, milyennek a hivatalos neve Hát azt szeretnénk, hogyha párbeszéd lenne az diákokod, hogy a magyar oktatási rendszernek van egy olyan hibája hogy a tanár kiáll a tábla elé, elmondja, ami a fejében van, és a becsukja a naplót, kicsöngetnek és kimegy. Tehát nem tesz föl kérdést uh -huh. a diákok, nem kétirányú a kommunikáció. Ez, ez sajnos a magyar okozási rendszerben egy, egy öröklött baj. És mi azt szeretnénk, hogyha a kommunikáció kétirányú lenne, tehát a tanár kíváncsi lenne arra, amit a diák mond, a diák is ö, bátran megszólalna, tehát az, az, az neki természetes lenne. Meg esetleg kíváncsi arra, amit a tanár mond. <gül> az se <gül> rossz azért. <gül> az azért már ezre adott. Tehát azért ö, az, hát, azt a magyar tőlemányok az... <gül> hozzák. Én, ne, nem tudom, hogy a kíváncsiságot a... hozzák-e, inkább a szépülést vagy valami, valami rendesen <gül> az ott lép. Csak romlott a <gül> fegyelmi helyzet Magyarországon, az iskávágban mm. Nálunk nem annyira sokat, uh -huh. mert azért a falusi gyerekek mindig sokkal tiszteletudóbbak, tudóbbak Amikor kirándulunk velük mondjuk Budapesten vagy bárhol, akkor mindig megdicsérnek bennünket, hát bárhol járunk, hogy milyen fegyelmezett uh -huh. ezek a gyerekek, és tényleg azok. De hát nyilván, hogyha azt arra buszítjuk őket, hogy hallassák a hangjukat, akkor komoly kevésbé leszek. Uh -huh. Egész héten velünk volt, hogy érezte magát? Nagyon jó, Hát ez, ez, ez egy különleges érzés, hogy úgy beszélni a, a mindennapjaimról, a saját dolgomról, ami nekem fontos, hogy akikben nem látom, akikkel beszélünk. Mm -hmm. <gül> És hát hogy úgy hallják. <gül> szóval ez is igen. Hát én nagyon örülök, hogy velünk volt. Ezen a héten a héten embered Deldák Tibor a Miskolci doktor Betkár Gimnázium és szakközépiskola igazgatója volt, és hát nyilván a diákok is hallották, hogy az új kollégiumban most már délután egyáltalán nem lehet elmismásolni a leckekészítést, készítést, úgyhogy aki hallottak, készüljön felre. És egyébként meg úgy ajánlanám a többi diáknak és az ország összes iskolájában, hogy csináljon leckét, az jót tesz az ember tudásának feltétlenül.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 by breaking fire. A Civil adását hallja a 98 MHz. Civil rádió, amely elérhető és átélhető.